Несподіване пробудження Разом із землетрусами, грізним проявом внутрішніх сил землі є вулканізм. Він пов'язаний із діяльністю особливих за формою та походженням утворень – вулканів. Зазвичай це конусоподібна гора, яка утворюється із лави, що поволі застигає, та уламків гірських порід. Розрізняють діючі та згаслі вулкани. Кількість діючих, за різними оцінками, коливається в межах 550-900. Їх виверження відбувалися впродовж історії людства. Згаслими називають вулкани, про активність яких немає жодних свідчень. Їх уявна нешкідливість може приспати пильність місцевих мешканців і призвести до катастрофи. Справа в тому... Що жерло цих підступних гір виявляється закупореним застиглою лавою, як корком. Якщо під нею припинилася будь-яка активність, то все гаразд. Проте трапляється, що через тривалий час біля основи жерла починають скупчуватися гази і розплавлена лава. Коли їхній тиск перевищує міцність гірських порід, верхівка вулкана розривається, відбувається дуже різкий і несподіваний викіт газу пари каменів і розплавленої лави. Людство вже не раз стикалося з катастрофічними наслідками пробудження вогняних гір. Так у березні 1956 року стався вибух вулкана Безіменного, півострів Камчатка, що вважався згаслим. У результаті його висота зменшилася до 200 метрів, а у верхній частині утворився величезний кратер. Навесні 1982 року у Мексиці після 1200 років сну вибухнув вулкан Ель-Чичона. Востаннє його обстежили німецькі вчені 1928 року, і відтоді ним ніхто не цікавився. Сьогодні згаслі вулкани розташовані поблизу діючих, рекомендують називати заснулими. Діючі вулкани – найважливіший об'єкт вулканологічних досліджень. Проте дотепер науково обґрунтованого критерію для поділу вулканів на діючі та згаслі не існує. Чи знаєте ви, що процес виверження вулкана може тривати від декількох годин до багатьох років?